Перша, мене за руку привів у газету «Загребельний», і він же якийсь час фаворизував мене. Друга причина, я часто писав про історичні романи «Загребельного». Мені імпонувала його стильова манера і інтелектуальна жадібність до історій. Захоплювала його особа, був, напродив, очитаний. Серед загалом темної літературної публіки старшого покоління справляв враження білої ворони. Пригадую такий факт. Мене буквально потряс роман «Дервіш і смерть» боснійського письменника Меші Селімовича. Нічого подібного за художньою силою я не читав ні в українській, ні в російській літературах. Та й у перекладах зарубіжних письменств останніх літ не було такого, що могло б дорівнятися Селімовичому романові. Я довго чи не пару літ шукав серед українських письменників того, хто б прочитав Селімовича. І ось нарешті говоримо про нього із Загребельним, який, виявляється, навіть їздив до Йогославії, щоб познайомитися з Селімовичем. І він розповідає мені багато з того, що стоїть поза романом, але нерозривно з ним пов'язане. Старший брат Селімовича колаборував із німецькими загарбниками. Це було великою родинною таємницею Селімовичів. Але коли відомий на всю його славію культуролог, літературознавець і критик Меша Селімович узявся писати свій роман, про віддалені на кілька століть від його сучасності події, мотив братової колаборації виліз у сюжетний канві роману. Все всім стало зрозуміло. Цього не вдалося замаскувати ні притчевою багатозначністю, ні узагальненістю моральних сентенцій та етичних рівнянь, ні такою густою метафорикою, крізь яку, мов, крізь Джунглі важко продертися до чергового сюжетного повороту. Ця повільна проза, як стояча вода. Інколи починає здаватися, що в ній немає нічого, окрім болісних рефлексій Дервіша, що виступає тут водночас і головною дійовою особою, і наратором. Загребельний розповів про скандал у родині Селімовичів і про те, що вони чи то хотіли, чи навіть запроторили мешу до психіатрички. Нещодавно я перечитав роман Селімовича і знову допевнився, що це рівень Маркеса, Кортасара, Павича, Дивно, що він не став лауреатом Нобелівської премії, бо якщо ними стають Єліник, Мюллер або Олексієвич, то це свідчить про те, що і там експерти та сноби з докторськими званнями страждають на естетичний дельтонізм. До речі, щоб завершити тут епізоди з Романом Селімовича, наведу ще таку подробицю. Роман Федорів подарував мені свій найкращий твір «Отчий світильник». Мене заворожувала його стилістика. Пружні, сильні слова обіймаються одне з одним, легко і граційно витворюють найскладніші фігури з багатоповерховими періодами, просвітлені сонцем, висявають свіжими барвами і несуть у собі тиху меланхолійну музику. Я вслухався в ту музику і відчував, що я її знаю. Десь я вже чув її. І ще... Знайомим мені видавався м'який елегантний крок цієї повільної прози. Потім Федорів розповів. Він прочитав в селі мечів роман, і той повсюдно переслідував його. Коли Федорів узявся до писання отчого світильника, він щоденно, як камертон, Перечитував сторінку Селімовича, і той просто не міг не озватися водчому світильнику, одному з найкращих українських історичних романів другої половини двадцятого століття. Я заразив цим романом Віктора Близниця і Анатолія Шевченка. Потім подарував його Григорові Тютюннику, який теж був захоплений цією прозою. Відтоді я разів п'ять купував деревіша і смерть у букіністів і дарував дорогим для мене людям. Нині його читає моя донька Іванна, яка, за її словами, приголомшена цією прозою, в якій, здається, сказано про людське життя абсолютно все. Інші книги в скромних фрагментах варіюють те, що вмістив у собі роман Меші Селімовича. Але знову повертаюся до того, так і хотілося написати слідом за Марком Твеном, як я редагував сільськогосподарську газету, як складалася моя кар'єра у літературній Україні і що там відбувалося. Тільки наївний може вірити, що вся та громова риторика про те, що нам потрібно, підносить бойовитість, принциповість і безкомпромісність критики, яка звучить категоричним імперативом із високих трибун, справді щира і продиктована бажанням високих мовців. Кожен грає у свою гру. Один вимагає – громіть усіх за все, але глорифікуйте мене і тільки мене. Другий закликає: "Живімо дружно, не критикуймо нікого, кожен пише як може, і ніяка критика його не переінакшить, а тільки психологічно травмує й компрометує його в колі родини, ускладнюючи цим сімейне життя автора". Третій довірливо тобі шепче: "Невже ти не розумієш, що все це гра, вся ця красива бомбастика розрахована на дурників, які свято увірують у неї як лотча наш". Ще інші стверджують, у нашій країні справжня критика неможлива, кидається безнадійне діло і утікає у прозу, в драматургію, в міліцію, в кербуди, у виконроби, а ще краще в лектори товариства знання. Я і сам нарешті дозрів до усвідомлення того, що критик – це або ще більше скарикатурений Дон Кіхот, або звичайний дуполиз «вибирай ким бути». На той час, обвішений з усіх боків доганами, маючи немало ворогів, обов'язковий супутник критичної діяльності, я вже почав подумувати про те, як знайти форму недемонстративної еміграції з критики. Я вже шкодував, що злегковажив аспірантурою в Інституті літератури. Директор Інституту Дзевірін та його заступник Жуленський були ініціаторами того, щоб я став спершу аспірантом, а далі захистив дисертацію і перейшов на роботу в інститут. Я склав вступні екзамени і став аспірантом в Академіка Дзевіріна. Темою дисертації було затверджено жанрово-стильові пошуки історичного роману. Цей матеріал я добре знав, оскільки читав романи Гамсахурдія, Абашидзе, Челадзе, Чехідзе, Нурпеїсова, Корткевича, Васілаке, Зульфікарова, Кросса, Давидова, а також усіх українських авторів, цікавився і зрубіжними історичними творами, перекладеними в союзі: Тортон Вайлдер, Теодор Парницький, Еміліан Станев, Богоміл Райнов, Йозеф Томан. Як чоловік легковажний, я не прислухався до наполегливих порад мого друга дончика. Вирішив прощатися з критикою і йти в літературу. Вже потай усіх писав біографічний роман про Марію Башкирцеву. А для сина Мирослава ризикнув спробувати себе в жанрі казки. Їх у мене вже було пару десятків. Я тихенько подав їх на кілька конкурсів. Яким же було моє захоплене подивування, коли здобув дві перші премії? Веселка поза планом почала готувати збірку моїх казок і оповідань для читачів дошкільного та молодшого шкільного віку. Оскільки я тоді саме одержав квартиру і у ній були голі стіни, а ще був аліментником і в мене різ син, я не міг дозволити собі грюкнути дверима в літературній Україні й піти невідомо куди, бо ні звідки ніяких пропозицій не надходило. Я все напитував роботу у видавництвах, гадаючи, що маю ще вдосталь часу, але раптово над моєю головою гримнув грім. На пленумі ЦК партії секретар ЦК Олександр Капто топтався по відділу критики та інкримінував мені ідейний незгривий манівці. Як наслідок категорична вимога ЦК – звільнити літературного екстреміста Слабошпицького з його посади й зміцнити керівництво відділом, ідейно зрілим професіоналом. Отак мене було депортовано з літературної України. Я здобув непотрібну мені свободу, бо не мав за що жити. Від усіх можливих підробітків, закриті видавничі рецензії, статті для літературної періодики, мене відсікла масово поширена чутка про те, що після критики ЦК партком звільнив мене з так званим «вовчим білетом». Хоча насправді було трохи інакше. Борис Рогоза закликав мене до свого кабінету, щоб з одного боку висловити мені співчуття та обурення каптовою ескападою. Далі сказав, я зобов'язаний тебе звільнити з посади завкритикою, але краще напиши заяву за власним бажанням, мовляв за станом здоров'я. Але вони не діждуться, щоб я тебе звільнив із редакції взагалі. Підеш кореспондентом у відділ інформації» і писатимеш замітки під псевдонімом, щоб ніде не вилазило твоє прізвище. Не дратуватимемо їх, і ти матимеш за що жити. Рогоза був добра душа. Він ніколи не кидався запопадливо виконувати керівнів казівки, якщо вимагалося переїхати людину. А якщо в нього була змога зробити добро, він її ніколи не втрачав. Очевидно, немало людей підтвердять це зі мною. Я гордо відмовився від роботи у відділі інформації. Сказав, що якось проживу. Несила була терпіти співчутливі або торжествуючі погляди колег і тулитись у відділі інформації майже на напівлегальному становищі. Не з моїми амбіціями.